מה שלומך? שלום, משה. מה שלומך? אל תשאל. אני כבר הרבה זמן לא מרגיש טוב. מה חסר לך? מה אומרים הרופאים? הרופאים? הם לא יודעים כלום. כל יום אני רואה רופא אחר. אני עובר בדיקות בכל הגוף ולא מוצאים דבר. אני מצטער לשמוע. מה שלום, שרה? שרה? חוץ מזה שנשברה לה הרגל אתמול, שלומה טוב. שלום יוסף, מה שלומך? לא רע, ברוך השם. ומה שלום רכה? שלומה טוב מאוד. והילדים, מה שלומם? שלומה מצוין, תודה. ומה שלומך? חיים, הכל בסדר. מה שלום מלכה? שלומה טוב מאוד. יופי. אז uh, להתראות ודש למלכה. להתראות.